Jag vill börja med att säga att min kompis Peter Terrisson var narkoman. Vi lärde känna varandra i gymnasiet och fortsatte hänga även efter att jag hade tagit studenten. Märk väl att jag säger att det var jag som tog studenten. Han hoppade av efter mindre än två år. Efter att jag flyttade hemifrån till en liten lägenhet i förorten så kom tillfällena då jag och Peter kunde hänga allt mer sällan. När vi väl hördes av var det oftast på MSN som var stort innan Facebook fanns. En dag så insåg jag att jag inte hade sett Peter inloggad på nästan fem veckor. Det var inte egentligen något ovanligt. Han var som sagt ganska flummig och det vore inte så överraskande om han helt enkelt bara hade struntat i allt annat än drogerna och festandet ett tag. Jag tänkte alltså inte så mycket på det. Men så en kväll loggade han in igen. Innan jag ens han klickade upp chattrutan med honom så skrev han till mig. Herregud, jag har gett mig in i en sån sjuk grej. Det var första gången jag hörde talas om oändliga huset. Det hette så eftersom ingen någonsin skulle ha lyckats ta sig till den sista dörren. Som Peter, den gamle knarkaren, beskrev det så var reglerna enkla och ganska klyschiga. Ta dig igenom hela huset ända fram till den sista dörren så får du 5000 kronor. Nio rum skulle det finnas i huset och det låg en bit utanför stan i skogen utanför Södertälje. Peter sa att han hade försökt men misslyckats med att ta sig igenom huset. Men så var han ju också riktigt lodig och han hade säkert kunnat vara hög på någonting och blivit rädd för en husspindel. Han insisterade på att huset var läskigt på riktigt att det var något som var fel där ute, men jag trodde inte på honom. Några dagar efter vårt samtal på MSN så hade jag planerat åka ut till Södertälje för att gå på en anställningsintervju. Eftersom jag ändå tänkte låna mina föräldrars bil för att slippa åka pendeltåg ut så tänkte jag passa på att köra ut i skogen vid Malmskön för att kolla in det där huset. 5000 kronor lät för bra för att vara sant men hur dekig Petren var så var han faktiskt ingen lögnare. Jag ville kolla in det där stället själv. Efter jobbintervjun så åkte jag ut på småvägarna och hittade till slut fram till huset. Så fort jag hade slagit igen bildörren bakom mig så märkte jag någonting lite underligt med byggnaden. Har du någonsin varit med om att någonting som i sig inte borde vara läskigt ändå gett dig gåshud? Typ så kändes det. Det var en liten nedgången villa med tre våningar som såg ut som ett malplacerat kråkslott mitt ute i skogen. Jag gick fram till verandan och ytterdörren Kände mig mer och mer illa mods medan jag öppnade den Men där inne var det inget konstigt Det såg ut som en lobby för ett litet hotell Eller kanske som en villa där någon drev en bed and breakfast ungefär Huset var såvitt jag kunde se och höra Tyst, övergivet och tomt På väggen i hallen satt en papperslapp upptejpad Ledningen önskar välkommen till oändliga huset. Första rummet häråt. Åtta fler följer. Lyckas du ta dig till slutet vinner du ett pris, stod det. Jag flinade för mig själv ganska taggad vid det här laget och klev fram till dörren. Det första rummet var skrattretande. Det var inrätt som en konsumaffär kring allhelgon och helgen med papperspumpor på väggarna, spöken av tyg hängt över filtbollar som dinglade från taket och plastiga zombiefigurer som gav ifrån sig ett förinspelat morr när man tryckte på en knapp vid deras fötter. I rummets bortre vägg fanns en dörr, den enda vägen framåt. Jag sköt undan det fejkade spindelnätet som slarvigt hade hängts upp i taket och steg fram mot den. Rum nummer två var överraskande nog dimmigt och disigt. Jag gick in och kände på en gång den omiskännliga doften av rökmaskin. Det var helt klart ett steg upp jämfört med det förra rummet. Inte bara hade de den där rökmaskinen utan i taket flög också en leksaksfladdermus i ett snöre mekaniskt runt i en cirkel. Spöklikt. Någonstans i rummet spelades dessutom sån där spökmusik upp som man hittar om man söker på Halloween Soundtrack på internet. Jag såg inga högtalare, men antog att de doldes av röken. På golvet låg ett par plastrottor som jag undvek att kliva på när jag med kaxiga steg promenerade vidare mot dörren i det tredje rummet. Och så i ett slag, när jag la handen på dörrhandtaget vände mitt humör 180 grader. Ångest knöt sig i magen på mig. Jag ville verkligen inte öppna den dörren. Känslan talade direkt emot att göra det. Ett ögonblick funderade jag på att vända om och rusa ut igen. Men jag samlade mig, tänkte igenom situationen så logiskt och kallt jag kunde och skakade av mig obehaget. Så tryckte jag ner dörrhandtaget och klev in. Det var där inne saker och ting började förändras. På ytan såg det ut som ett helt vanligt rum. I mitten på ett mörkt trägolv stod en stol. I hörnet gjorde en golvlampa ett dåligt jobb med att försöka lysa upp rummet och långa skuggor kastades över golvet och väggarna. Det var det som fångade min uppmärksamhet. Skuggor. Plural. Bortsett från stolen fanns det fler. Jag hade nettojämt stigit in i rummet när jag insåg det och det kändes som att min strupe torkade igen på ett ögonblick. Någonting var konstigt och jag ville instinktivt ut. Jag tror inte ens det var i en medveten rörelse jag placerade handen på dörrhandtaget till det förra rummet igen. Men ingenting hände när jag tryckte ner handtaget. Dörren hade låsts från utsidan. Jag kände pulsen stiga. Var det någon som gick efter mig och låste dörrarna? Knappast, jag skulle ha hört det. Var låsen automatiska och aktiverades av sig själva? Kanske, men det var för ögonblicket någonting jag inte hade sinnes närvaro nog att fundera över. Sekunden jag hade tillbringat med ryggen mot rummet kändes redan för lång och jag snodde runt. Till min förvåning hade skuggorna försvunnit. Stolen kastade fortfarande sin skugga över trädgolvet, men det var också den enda. Jag stod en sekund och bara tittade. När jag var liten brukade jag ha väldigt livlig fantasi. Kunde det vara den som spökade? Jag höll en tumme för det och började långsamt gå fram genom rummet. Halvvägs igenom, någon meter från stolen, hade knuten i min mage börjat lätta något och jag såg mig omkring lite grann. Jag följde golvplankorna med blicken tills jag nådde mina egna skor. Och det var då jag såg det. Eller snarare inte såg det. Jag kastade själv ingen skugga. Jag satt ett skrik i halsen och la benen på ryggen. Utan att tänka kastade jag mig på dörren och flög in i nästa rum. Jag var nu inne i det fjärde rummet. Och där uppnåddes en helt ny nivå. När dörren slog igen bakom ryggen på mig tycktes allt ljus sugas ut bakom mig Som om det var porten till ett rymdskepp som stängdes och jag var utestängd i den tomma rymden Jag stod förstenad Jag är inte rädd för mörker, det har jag aldrig varit Men där och då var det så omslutande, så tätt Jag skymtade inte ens mina händer framför mig Dessutom var det knäpptyst, alltså som i ett vakuum. Om du någonsin har befunnit i ett ljudisolerat rum så vet du att effekten är att ljuden från din egna kropp förstärks. Man börjar höra sin kropp arbeta, sin andning, den egna pulsen dunka. Man hör sig leva. Men när jag stod där blickstilla och försökte orientera mig insåg jag att jag inte ens hörde det. Jag famlade med armarna framför mig och började snubbla framåt. Ingenting syntes, allra minst någon dörr. Tystnaden bröts mjukt av ett vibrerande hummande som långsamt stegrades allt eftersom jag kom framåt. Min ryggrad spändes när jag från en sekund till en annan plötsligt kände att någon stod bakom mig. Jag slängde kroppen i en halvcirkel bakåt och stod med böjda knän och armarna patetiskt utsträckta framför mig, redo att kämpa mot vad det än var. Någonting fanns där. Någonting kom närmare. Allt eftersom hummandet blev högre och mer påträngande kände jag hur det omringade mig. Och då... I en millisekund lystes rummet upp av en blixt och jag såg det tomma rummet. Det var helt tomt. Jag var ensam. Innan min kropp ens hade hunnit reagera på ljuset blev det mörkt igen och istället för hummandet utbröt nu ett vilt gallskrikande. Det var som om väggarna själva vrålade i falsett. Jag tryckte händerna mot öronen och skrek själv för att se om jag kunde överrösta rummet men det kunde jag inte och jag snubblade baklänges mot närmsta vägg tills ett dörrhandtag högg in i ryggen på mig. Jag greppade efter det, slet upp dörren och föll ner på golvet i nästa rum. Innan jag går in på vad som mötte mig i det femte rummet så vill jag säga att jag aldrig har använt någon drog själv. Jag är helt ren och jag har aldrig heller haft några psykiska problem. När jag gick in i det oändliga huset så var det med glasklart huvud. Men när jag låg där inne på rygg med det förra rummets dörr igensmälld framför mina fötter och resten av rummet bakom mig insåg jag till min förvirring att det var mycket högre i tak där. Och att träd hade växt upp ur golvet där inne. Jag reste mig på darriga ben, svepte av mig smuts och damm från mina kläder och tittade mig omkring. Det var det helt klart största rummet hittills. Takhöjden fick mig att misstänka att jag nu befann mig mitt i huset. De andra väggarna var skynda från sikt av trädens täta buskage. Jag hade trott att varje rum skulle vara läskigare än det förra men än så länge var det här ett rent paradis jämförelse med det fjärde rummet. Jag trodde då att vad det nu var som vrålade hade stannat i det förra rummet. Det var naivt av mig. Ju djupare in i rummet jag kom desto mer hördes såna ljud som brukar höras i skogen. Insekter knäppte och rasslade Och då och då fladdrade vingarna hos någon fågel till där den lättade från en gren Jag verkade ha sällskap av en mängd djur Men jag kunde inte se någonting Och det kändes inte bra Medan jag vandrade fram genom träden Kom jag på mig själv med att glömma att jag var i ett hus Eftersom det verkade så vidsträckt och öppet där inne Hur stort var egentligen det här huset? Utifrån hade det sett ut som en vanlig villa och män lite väl tilltagen, men här inne kändes det som en urskog. Trädkronorna skymde taket och några väggar syntes inte till. Men de måste ju vara någonstans, tänkte jag. Mina fötter klev nämligen fram fortfarande över samma gamla mörka träpanelgolv som förut. Jag gick och gick, ständigt i förhoppningen att dörren skulle titta fram bakom nästa trä. Plötsligt kände jag en mygga på ena armen. Som en ko skakade jag impulsivt till- för att få den att flyga iväg- men jag såg den inte när jag tittade efter. Jag gick vidare och kände plötsligt- tio myggor till landa över hela min kropp- i princip samtidigt. De kröp upp och ner från min hud- och jag började vilt vrida och vända på mig- för att fäkta bort dem. Och när jag tittade efter- så kände jag torrheten i strupen igen. Det fanns inga myggor där- trots att jag kände dem krypa omkring på huden, upp och ner, fram och tillbaka, över mitt tomma och torra skin. Jag hörde dem flyga omkring runt mitt huvud och jag kände hur det sved, då de stack mig, men ingenstans syntes någonting. I panik slängde jag mig ner på golvet och rullade runt, samtidigt som jag slog mig över hela kroppen med handflatorna. Ingenting förändrades. Jag kom upp på knäna och började krypa framåt utan att se mig för. Ingenstans syntes någon dörr och jag kunde ändå inte leta efter den mer än någon sekund i taget. Sticken och surrandet krävde all min uppmärksamhet. Efter att ha krupit fram på detta sätt i det vad som kändes som timmar slog jag äntligen in i en vägg med huvudet. Med hjälp av närmsta träd hävde jag mig upp på fötterna samtidigt som jag trött och ryckigt försökte slå bort de osynliga myggen och vinglade fram mot dörren. Det var först när jag lutade min kroppsvikt mot dörren som jag hörde det låga, oavbrutna hummandet. Det var samma ljud som förut men det kom där inifrån och det lät ännu djupare denna gång. Jag kände det inuti min kropp som när man står nära basen på en konsert. När jag la handen på dörrantaget så försvann de osynliga myggorna och tystnade men jag kunde ändå inte förmå mig att trycka ner det släppte jag dörrantaget och vände om skulle myggen återvända, förstod jag och det skulle jag inte stå ut med jag skulle knappast orka ta mig hela vägen tillbaka till rum fyra vad jag nu skulle där och göra men hummandet som trängde genom dörren framför mig fick mig att stelna och tveka, tveka och skjuta upp det oundvikliga naturligtvis hade jag inga val till slut sköt jag upp dörren och gick in Rum 6 När jag gick in i rummet och stängde dörren bakom mig var det med ögonen ihopknipna och ett oavbrutet ringande i öronen. Hummandet omslöt mig, men i samma ögonblick som dörren klickade igen upphörde det. Jag öppnade förvånat ögonen och såg mig omkring. Det första jag upptäckte var att dörren som jag nyss hade stängt bakom mig var försvunnen och att jag nu stod med ryggen mot en vägg. En solid, ren vägg. I övrigt såg det likadant ut som i rum tre. Samma stol, lampa och rätt antal skuggor den här gången. Fast med undantaget att det inte fanns några dörrar i det här rummet alls. Varken in eller ut. Som sagt hade jag aldrig haft psykiska problem fram till att jag klev in i detta hus- men i det där ögonblicket, i det där rummet utan dörrar, kände jag någonting spraka i huvudet. Någonting som jag visste skulle kunna utvecklas till vansinne. Jag skrek inte. Jag la bara handen på väggen. Med fingertopparna började jag mjukt klösa i väggen. Den var gedigen, men dörren måste ju finnas där någonstans. Den bara måste. Jag krafsade i väggen där dörrhandtaget hade suttit Med båda händerna spända som klor Rev jag i tapeten och sjönk ner på knä Med huvudet lutat mot väggen Och båda händerna rivande och slitande I det stumma hårda framför mig För att hitta dörren som måste finnas där Någonstans när Är allt bra? I en rörelse flög jag upp från golvet Och vände mig om I efterhand tänker jag att jag aldrig skulle ha gjort det En liten flicka stod där hon hade på sig en mjuk vit klänning som gick ner till fotknölarna lite som ett nattlinne. Blont, långt hår och blå ögon. Hennes hy var blek. I samma ögonblick såg jag att skuggan hon kastade var av en lång och muskulös man. Men där skuggan av huvudet skulle ha fallit syntes istället skuggan av en lång nos som av en varg och med horn uppe på huvudsvålen. Flickan och skuggan hon kastade stod helt stilla och tittade på mig. Jag var helt stum. Min hjärna kändes som en dator som hade hängt sig. Några ögonblick gick i tystnad i detta rum där jag och varelsen stod mitt mot varandra men dörrar saknades och det kändes som en evighet. Och så tog den till orda igen. Du skulle ha lyssnat! När den sa det så hörde jag både den lilla flickans röst men också en annan röst inuti mitt eget huvud. Jag kan inte beskriva hur men det var som om hennes röst ekade i mig och då med en mycket mörkare och djupare stämma. Jag kom på mig själv med att hålla med. Jag skulle ha lyssnat. Nu visste jag inte vad jag skulle göra. För varje sekund jag tittade på varelsen framför mig sjönk jag djupare ner i vansinnet. Ändå kunde jag inte slita blicken från den. Till slut vek sig helt enkelt benen under mig och jag sjönk ihop i en patetisk hög. Det var som att min kropp ville svimma men att rummet hindrade huvudet från att följa med i svimningen. Jag låg på sidan med ögonen vidöppna och varelsen några meter bort. En av plastrottorna från rum nummer två låg i ett hörn en bit bort. Och det slog mig att huset lekte med mig som en katt med en mus. Men av något skäl fick den där plastrottan mig att komma tillbaka till ytan, som om det var en sorts mental livboj. Jag såg mig omkring i rummet. På något sätt skulle jag ta mig ut. Jag skulle leva vidare mitt vanliga liv och aldrig mer tänka på det här huset. Det här rummet var så nära helvetet jag hade kommit, och att stanna här var inte ett alternativ. Flickan så... Varelsens röst ringde fortfarande i huvudet i stegrande upprepningar av att jag skulle ha lyssnat medan jag tittade på hur väggarna och golvet såg ut. Jag kom upp på knä och kastade en blick upp på väggen bakom mig. Där såg jag nu en form som jag först inte begrep. Märkena jag hade lämnat när jag hade klöst och slitit i väggen hade tagit formen av en stor rektangel med en liten krummelur i mitten. Utan att överhuvudtaget tänka på det så hade jag ristat in formen av en dörr med en sjuva i mitten, i väggen. Jag insåg att nästa rum nu fanns där, där det förra rummet hade legat. Bakom ryggen kände jag hur varelsen hade krypit närmare. Jag kände dess andetag i nacken men vägrade vända mig om. Än så länge hade den inte rört mig utan bara allt högre fortsatt väsa sitt olycksbådande att jag skulle ha lyssnat. Kanske kunde den inte röra mig. Med all min sinnesstyrka ignorerade jag rösten och närvaron i ryggen och satte händerna på den inkraftsade sjuan i väggen framför mig. Och så tryckte jag till. Jag tryckte allt jag hade mot väggen. Rösten gormade nu i öronen på mig att jag aldrig skulle komma ut att jag hade fastnat här för evigt Jag började skrika själv för att överrösta den och tryckte hela min kroppsvikt mot väggen och sjuan och så i ett slag blev det knäpptyst Långsamt vände jag mig om Rummet var nu tomt förutom lampan och stolen Jag var ensam När jag kastade blicken tillbaka på väggen bakom mig så hoppade jag till där fanns nu återigen en dörr. En vanlig dörr med en guldlaminerad sjuva på sig. Skakande och darrande la jag handen på handtaget och försökte hitta energin att trycka ner det, men misslyckades. Om det här hade varit rum 6, vad skulle då finnas i rum 7? Vad hade jag framför mig? Hur skulle jag orka? Jag stod länge där och bara tittade på sjuvan. Till slut tog jag ett djupt andetag och öppnade dörren. När jag lyfte benen för att gå över tröskeln insåg jag hur utmattad jag var, både fysiskt och psykiskt. Hela jag var nu reducerad till en enda, simpel överlevnadsdrift. Det var det enda som hade klarat sig genom alla rum. När jag snubblat fram genom dörren tog den en stund att inse var jag hade hamnat. Utomhus. Alltså inte i en skog som i rum 5, utan faktiskt utomhus. Det stack i ögonen av solskenet. Jag ville gråta men var för trött. Jag föll ihop och bara låg där en stund. De där 5000 kronorna skete jag fullständigt i- i det här laget. De var lika oviktiga som fejkspindelnätet- i det första rummet. Jag var till slut- Ute. När jag hade rest på mig såg jag att dörren jag hade kommit ut genom var ingången till huset och att jag stod på verandan igen. Jag staplade bort till min bil och körde iväg ut på landsvägen till Södertälje och tankarna på en dusch började långsamt formas i huvudet på mig. Väl hemma hade lättnaden över att slippa ut ur det oändliga huset runnit av mig och jag kände en illavarslande klump i magen. Hur skulle jag kunna sova i natt efter allt det här? Eller någonsin mer? Jag försökte skaka av mig känslan och gick in i mitt sovrum där min katt Findus låg på sängen. Det var det första levande väsendet jag hade sett på evigheter. Jag sträckte mig för att klappa honom, men han väste och högg med tassen efter min hand. Så hade han aldrig gjort förut. Men han började bli gammal. Jag tittade på honom en stund och vände sedan om för att gå in i duschen. Efter duschen så tog jag på mig mjukisbyxor och en t-shirt och skulle sedan gå till köket för att göra en nattmacka. Men när jag gick igenom vardagsrummet märkte jag konstiga fläckar på golvet och mattan. De ledde in i gästrummet. Med stigande ångest följde jag efter dem och i dörren in till rummet frös jag till. På golvet låg mina föräldrar. De var nakna och täckta av blod och deras kroppar var sönderskurna så de nästan var oigenkännliga. Deras kroppsdelar låg bredvid dem och på deras bröstkorgar hade någon lagt deras huvuden. De hade ansiktena vända mot mig och låg som om de var glada att se mig. Åsynen fick mig att känna magen vända sig och jag kräktes ut på golvet samtidigt som tårar trängde fram. Jag förstod inte vad som hade hänt. De bodde inte ens hemma hos mig. Jag stod och skakade i dörren när jag såg någonting annat. I väggen på andra sidan rummet fanns en till dörr som jag aldrig hade sett förut. Och på den hade någon skrivit med blod siffran åtta. Mina föräldrars leenden tycktes bli bredare när jag insåg det här. Jag förstod att de inte var mina föräldrar och att det här inte var mitt hus. De såg exakt ut som mamma och pappa och det såg exakt ut som mitt hus men jag förstod att jag hade blivit lurad. Samtidigt hörde jag ett hummande ljud stiga omkring mig. Igen. Mina föräldrars ögon följde mig när jag tog det första darrande steget framåt. Hur jag lyckades samla mig och inte bara kollapsade på golvet och blev kvar där vet jag inte. Men i samma ögonblick som jag såg den där åttan visste jag att det inte fanns några andra alternativ än att kämpa vidare. Annars skulle jag leva mitt liv i en mardröm. När jag gick förbi mellan mina föräldrars två kroppar tycktes deras munnar börja öppnas och jag drabbades av panik. Jag ville inte höra deras röster, jag ville inte att det skulle låta som mamma och pappa. Jag kastade mig på dörren, slet upp den och slängde igen den efter mig. Min rygg ran redan av svett. Jag kände mig tom. Det kändes som att det här huset inte kunde göra någonting värre mot mig än det redan hade åstadkommit. Vad mer kunde oändliga huset skapa? Rum 8 var en ny kopia av rum 3 och 6, men den här gången var inte stolen i mitten av rummet tom. Efter att ha stirrat tomt på mannen som satt där tvingade jag mig själv att acceptera att det var jag. Alltså inte någon som såg ut som mig, utan det var jag. Jag gick fram för att titta närmare och bli säker och mannen tittade upp mot mig och mötte min blick. Han hade tårar i ögonen. Snälla, snälla, sluta. Snälla, låt mig vara. Va? svarade jag och kände halsen kraxa när jag pratade. Vem är du? Du tänker göra mig illa, sa mannen och började hulkande gråta. Du tänker göra mig illa och det vill jag inte att du ska. Han satte ihop gruppen i stolen och vaggade av och an. Det såg rätt patetiskt ut, särskilt eftersom det var jag som satt där. Vem är du, sa jag och tog ännu ett steg närmare honom. Det var inte så skrämmande, men det var definitivt det märkligaste jag än så länge hade upplevt i huset. Varför sitter du här? Han avbröt mig. Du kommer göra mig illa, du kommer göra det för du vill komma ut härifrån och då måste du göra mig illa. Vad pratar de om? Lugna dig. Vad vet du om det här stället, började jag men tystnade när jag såg det. Han som satt i stolen hade samma kläder som jag själv med ett undantag. På hans t-shirt fanns en siffra inbroderad. På bröstkorgen så fanns en nia. Snälla, låt mig vara. Snälla, gör mig inte illa. Snälla, mumlade han. Jag stirrade på siffran och förstod exakt vad det var. De första dörrarna hade varit så lätta att förstå, men allt eftersom blev de svårare och svårare att hitta och ta sig igenom. Sjuan hade jag själv skapat, åttan var skriven i mina föräldrars blod och dörr nummer nio var en levande människa, till och med en levande människa som var jag själv. Det är du, sa jag för mig själv. Du kommer göra mig illa, fortsatte mannen att snyfta medan han vaggade av och an på stolen. Han visste på något sätt, och till och med hans röst var exakt lik min egen. Men den här nian på hans bröstkorg. Jag slet blicken ifrån honom och började gå av och an i rummet. Först då märkte jag att det inte fanns någon mer dörr i någon av väggarna och att den som jag hade kommit in genom hade försvunnit. Av något skäl insåg jag att det inte skulle betyda någonting hur mycket jag än slet och klöste i väggarna den här gången. Jag följde väggarna och golvet med blicken och såg hur någonting stack ut från under stolen där mannen satt. Jag böjde mig ner och såg en kniv ligga där. På kniven hade någon satt fast en lapp och skrivit med vacker prydlig skrivstil Till dig från ledningen. Jag kände pulsen gå upp. Det sista jag ville var att ta tag i den kniven, särskilt med ljudet av den andra mannens snyftningar i bakhuvudet. Han grät fortfarande. Mitt huvud ringde av frågor och förvirring. Vad var ledningen och vad gjorde de? Det var för mycket, och allt jag kunde tänka på var att de hade lekt med mig, att jag var deras lilla leksak. Jag slogs av tanken på om Peter någonsin hade kommit så här långt, och i så fall om han också hade träffat en till Peter som gråtande hade suttit i den där stolen och vaggat. Jag tog kniven från under stolen och reste på mig, och den andra mannen tystnade. Vad tänker du göra? frågade han, med min röst. Jag kände kniven i min spända hand. Jag tänker ta mig ut härifrån, svarade jag. Mannens ansiktsuttryck hade förändrats. Han var nu lugn och betraktade mig med ett litet leende. Det var svårt att avgöra om han såg modisk eller fnissig ut. Men långsamt reste han sig och mötte min blick exakt lika lång och med samma hållning som jag själv. Vi stod mittemot varandra ett ögonblick och jag skärpte greppet om kniven i handen. Jag visste inte vad jag skulle göra med den, men jag kände att jag skulle behöva den. Nej, sa han med lite mörkare röstläge än jag själv. Jag tänker göra dig illa. Jag tänker göra dig illa och se till att du stannar kvar här istället för att svara kastade jag mig över honom i en enda rörelse fick jag ner honom på rygg och medan stolen stötts bort bakom honom och skramlade iväg hamnade jag sittande på hans bröstkorg han tittade upp på mig med en förfärad min sekunderna gick mycket långsamt nu jag hörde hummandet återkomma tyst och lågintensivt i bakgrunden och jag mötte min egen blick när hummandet steg i ljudnivå kände jag någonting i mitt huvud knäckas till som en gren som bröts och jag reste handen med kniven och körde den med all min kraft ner i nian på tröjan. Jag kände motståndet i hans eller min egen bröstkorg ge efter och det krasade när kniven kördes in i honom. I samma ögonblick försvann allt och jag föll neråt i mörker. Mörkret var ogenomträngligt. Det fick rum nummer fyra att verka som en skymning. Jag visste inte ens om jag verkligen föll eller om jag bara hade dött eller försvunnit. Jag kände mig tyngdlös. En djup sorg kom över mig, bottenlös. Jag såg i mitt inre mina döda föräldrar och Peter och kände mig så förstörd att jag bara ville begå självmord. Jag visste att synen inte hade varit verklig men allt kändes ändå förlorat. Sorgen blev djupare och djupare. Jag insåg i ett slag att det här måste vara rum nio och att jag hade gett upp. Det här var slutet av oändliga huset och jag var beredd att stanna här. Inte ens det hummande ljudet gjorde mig sällskap. Men så sprack ett ljus upp vid horisonten. Ett golv steg upp från under mig och jag fann mig själv stående. Det var nästan löjligt klyschigt. Meningen var att jag skulle gå mot ljuset. Men ännu en gång hade jag inget val. Utan jag började vandra nästan som om jag var radiostyrd. Jag vet inte vad som fanns kvar som gav mig energin. Men jag gjorde det. Och ju närmare jag kom ljuset desto tydligare form antog det. Det var en tunn remsa ljus från glipan mellan en dörr och en vägg. Jag kom fram, öppnade dörren och tittade ut, ut i oändliga husets lobby. Eller vad man nu ska kalla det. Precis som det hade sett ut när jag kom dit, som en övergiven bed and breakfast. Jag klev ut i rummet och tittade mig omkring. Ingenting hade förändrats, utom en sak. På dörrkarmen, där lappen som välkomnade mig in i huset förut hade suttit, fanns nu ett kuvert med mitt namn på... Jag tog ner det och öppnade det. Inuti fanns ett brev. Grattis, du har klarat dig genom oändliga huset. Som utlovat kommer här ditt pris. Med vänliga hälsningar, ledningen. Jag tittade efter i kuvertet och där låg 5000 lappar. Jag kunde inte sluta skratta. Jag stod bara där och skrattade. Till slut gick jag skrattande ut till bilen och fortsatte skratta hela vägen hem. Jag skrattade när jag parkerade bilen på gatan och gick upp i trapphuset i min lägenhet och jag skrattade när jag tog fram nycklarna, låste upp min dörr och såg att någon hade ristat in en liten tia på den. Sajten som jobbar med att samla och avslöja vandringsägner som sprids på nätet, fick 1999 ett mejl med ett tips om ett rykte. I åratal har jag hört om ett hemsökt sjukhus här i Ohio, skrev tipsaren och fortsatte. Det skulle vara som ett spökhus på ett nöjesfält, fast så läskigt att ingen klarat att gå igenom hela huset, och om man klarade det skulle man få pengarna tillbaka. Många har berättat för mig om det här huset, men ingen vet exakt vad det är. Det här är en klassisk vandringssägen och Snopes.com spårade den tillbaka ända till 80-talet. Inget sånt hus verkar finnas på riktigt, men Brian Russell tycktes ha varit inspirerad av de här historierna när han skrev No End House. Så heter den på engelska. Den kända och smått legendariska creepypasta som jag nyss läste. Jag hoppas att ni tyckte om den. Du har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Producent var Ludwig Josefsson, som också gjorde musiken i veckans avsnitt. Länkar till historierna vi har läst upp finns på vår hemsida på Sverigesradio.se. Om du vet en spökhistoria från nätet som du vill höra här i podden, eller om du har en egen upplevelse att berätta om, maila oss gärna på creepypodden@svenskisradio.se.